Ага, бо і він полюбляє слово «тутешній». Тепер він у нас секретар нашого партійного осередку. Осередку? Подобається мені це слово. Гарне. Більшовицький осередок на селі. Чим погано? І він, осадчий Петро Петрович, можна сказати, народив у селі той осередок. Без нього чий був би. Партійний осередок, як ви кажете, територіальний? Ні, колгоспний. Осадчий на поліг, коваль погодився, підтримав. На бюро райкому схвалили. Познайомтесь з комісаром, я його ще з фронту знаю. Розкажіть, будь ласка, хоч коротко попросив гість про себе, про фронтові дороги. Що там розказувати? Спочатку партизаною доложу я вам у цих краях. Заховали сортові насіння кукурудзи, а як армія визволила наш край, Велися ми в ряди солдатські. І пішли по містах і селах, спочатку своєї землі, а потім і сусідів наших, Краков, потім Жешов, потім Берлін. Пощастило мені воювати в частині, де якраз комісар осадчий. Там він мене й в партію а після війни партія його до нас прислала, колгосп організовувати. Яка-то була, доложу я вам, зустріч. Хіба міг не зустрітися капуста з комісаром? Кримизняк Петро Петрович зустрів кореспондента так, немов давно знав цього цибатого молодика. По-дружньому, буденно і врочисто водночас. А я чекав на вас, невже думаю об мене, Чекали? Ага, товариш Коваль дзвонив Запитував, як вам у нас А ви ж йому що? Кажу, не маю честі бути знайомим Коваль сказав, то такий, що ще набридне Коли сподобаються йому люди в червоному прапорі Секретар жартує, звичайно Але коли говорити правду, у нас справді є такі Що хоч романи про них пиши Потім усміхається чомусь своєму Пам'ятаю, на фронті приїздив до нас один ваш колега. Такого понаписував. Що було, а більше чого й не було. Але ніхто не спростовував. То не я хотів пожартувати Володя. Але ваш колега – кореспондент Республіканської сільської газети. У нашій армійській газеті працював майор Гармидер. А підписується Ярослав Гармаш. Трошки знаю Яшу Ярослава, спеціаліст на всі руки, може писати про все на світі. Петро Петрович уважно дивиться на капусту. Не може бути сучасних Леонардо да Вінчі, спеціалістів на всі руки, сказав рішуче, готуючись до контратаки співбесідника. Але контратаки не сталося. Будь нарисовцем або репортером, Передовиком або спеціалістом публіцистичних виступів, цікавим інформатором. Коваль сказав, що успішно пробуєте себе в нарисі. Ви, здається, очолюєте в газеті відділ партійного життя? Складний відділ і відповідальний. Я ще з фронту пам'ятаю. Поволенька розмова повернулася до людей колгоспу. З першої хвилини між співрозмовниками проклалася Щира довіра один до одного Вірніше, Петро Петрович Невимушено, легко і непомітно Прокладав цей місток довіри Кілька днів капуста Нишпорив серед людей Пильно прислухався до розмов Придивлявся до того, що бачив уперше Гвинчувався в деталі Викликаючи навіть подиву А на що то все чолов'язі цифри, прізвища записав і їдь собі строчі дописа. Володя намагався вхнипитися в суперечки, розібратися в їх сутності. І молодого газетяра приймали як свого, немов капуста вже довго живе тут. Як знову зустрілися з моряком Тарасом Григоровичем, той не поспішав випитувати про враження, перебільшено уважно слухав кореспондента. Слухав, хоч і не міг звикнути до такого стилю. Може, цей довгий щось нишпорив для фелітона критичній статті? Правда, в розмові цей стелиться м'яко. Немов давній приятель гомонить про людей, з якими кілька днів тому знайомство завів. Про випадок у молодій лісосмузі теж сказав голові. Але Тамарине пхикання втаїв. Шторми вже минули. Давно полили ті тополі, та й не один раз вихопилось у моряка. Я бачив, повеселішали, підбадьорились, вказав і свою обізнаність кореспондент. Що я хотів Тараса Григоровичу сказати вам на прощання? З гарними людьми я познайомився, але мало я побув у вас. То побудьте ще? Ви мене не зрозуміли. Відрядження закінчилось. А так кортить ще і ще зустрітися із Тамарою, і з батьком її, і з вами, Тараса Григоровичу. Цікава ви людина. Та й з комісаром хотілося погоманіти довше. По слові комісар.